je jača, kad je molitva jaka i snažna, onda vrijeme drugačije prolazi. daj osjećaj vječnosti je prisutniji i vrijeme se povlači u onim njegovim grubim projevam. Tamo gdje nema pokajanja, a samim tim i prave istinske molitve, vrijeme postaje surovo, teško, kao neka teška presa i ljudi, pogotovo danas, nemoćni su pod tim teretom. Jedini način da se oslobodimo tog pritiska, jeste upravo pokajanje i molitva jer kroz pokajanje i molitvu mi se uključujemo u drugu dimenziju postojanja i približavamo se onome koji je iznad vremena i tim molitvenim opštenjem mi osjećamo njegovo prisustvo a ako je on prisutan a u crkvi jeste onda vrijeme ima drugačije dejstvo i naš doživljaj vremena je sigurno drugačiji kad osjećamo prisustvo vječnog i milostivog Boga. Ono što je važno da znamo u ovoj školi pokajanja, jer mi smo se kroz veliki post uključili u školu pokajanja. Svetogoca oca Jefrema Sirijskog nazivamo učiteljem pokajanja i ne samo njega, nego i sve oce, ali neki su svojim izrazom zaista zaslužili posebno mjesto i nazivamo ih učiteljima. Jefrem Sirin je jedan od velikih učitelja pokajanja. I ovu molitvu koju crkva svoje djeci predlaže i koju smo mi večeras kao njena čada izgovarali, Mojit Gospode i vladi ko života moga. Duh u mrzovolje, gostu, ljubav i praznu osvobljene daj mi. Duh celo mudrenosti, smireno umje trpljenja i ljubavi daruj meni, sluge tvoj. Da Gospode, car, daruj mi da se gvedam svoja sa i da ne osuđujem brata svog. Jer si blagosloven u vjekove. To su, braću i sese, riječi našeg učitelja. I mi treba da mu vjerujemo. I vidite, u toj molitvi je nešto vrlo važno. Sve je važno, ali nešto treba da privuče našu pažnju. Ta prozba da Gospod daruje vidjenje našeg grijeha. Da li mi, to pazite, sa metanijom, pojačavamo prozbu time što kvečimo, sa koljena tražimo dar. Gledajte, gdje je crkva otišla, braće i sestri, i gdje ona nas želi da podigne. Uporedite e, raspoloženje savremenog čovjeka, koji samo ga sebe hoće da oboži Razne, da kažemo, oblike duhovnog djelanja, kroz obične tehnike joge, pa preko onih složenijih i opasnijih oblika, u svima njima jedno je zajedničko pokušaj, samo oboženje. A vidite crkvu, majku, kako nas potpuno drugačije vodi. Ona nas uči da kveknem i da tražimo od Gospoda da nam daruje da sagledamo svoje sagrešenje. Da, Gospode, daruj mi da sagledam svoje sagrešenje i da ne osuđujem brata svog. Po učenju naše crkve, naših svetih otaca, to je mnogo važno da znamo, braći i sestre, Jer ako ne naučimo tu lekciju i ako ne prođemo kroz dveri pokajanja, nama ništa neće biti jasno. Vjerujte mi, ništa nam neće biti jasno. Od onoga čemu crkva želi da nas nauči i svi svetioci, govorit ćemo različitim jezicima. Najviše što ćemo moći da učinimo jeste da napravimo neki fizički pokret Ali to neće biti metanija sa onom njenom duhovnom dimenzijom. To će biti prosto neko odrađivanje. I sve svedeno na jedan duševni, prosto psihološki nivo, kao neka seansa. A to ne treba da dozvolimo. Dakle, ono što treba da tražimo, a vidite da crkva to predvaže, jeste viđenje, svojega grijeha. Dakle, ako to tražimo kroz molitvu, onda je to viđenje da. To mi ne možemo sami. Treba da nam Gospod pomogne, tačnije da nam daruje, da vidimo. Oni koji ne vide svoj grijeh, a na žalost većina nas je u tom slijepilo, oni, braći i sestri, nisu dobili to na dav. A oni koji vide svoj grijeh, njima je Gospod dao, taj veliki, kod svetih otaca, izuzetno poštovan i cijenjen dar viđenja svojega grijeha. Zato i mi, ako smo već ušli u veliki post, i ako se već sabiramo ovako molitveno, I ako se molimo zajedno sa Svetim Otcima i njihovim molitvenim prozbama, treba, braću i sese, to da ne činimo mehanički, nego ozbiljno, svjesno, kao potrebiti. Da dođemo sa voljom, sa željom, sa potrebom, da vidimo svoje sagrešenje. To nije ovako da se razumijemo, jer dolazimo iz svijeta koji funkcioniše na potpuno drugačiji način. Vidite i sami, svijet nas da vidimo tuđe grijehe. Evo, pogledajte i mi koji smo koliko toliko proživjeli u crkvi. Koliko je lako primijetiti grijeh bližnjega. Koliko je lako primijetiti grijeh brata svojega. Ništa lakše od toga, braći i sestre. A vidjeti svoje grijehe. Teško je nekima na žalost potpuno nemoguće. Ne vide. Ako ne vidi svoj grijeh, on je slijepac. To je braćo i sese teško duhovno slijepil. Zato Sveti Oci, Sveti Jefrim, on kleči pred Svetim i Svetim nebesima kao slijepac. Kleči slijep I traži da progleda, da sagleda svoje sagrešenje. Daruj mi da sagledam svoje sagrešenje. Daruj mi da progledam gospodu. Jer čovjek koji sagleda svoje sagrešenje, on je progledao, braći i sestri. I vidite, kroz to vidjenje svojega grijeha, A to je blagodatni dar, to treba da znate. To je jedan od simptoma da je blagodat djelovala na našu dušu. Upravo viđenje svoga grijeha. To je po mapama Svetih Otaca siguran znak da blagodat djeluje. Dok god vidimo grijehe drugih, blagodat ne djeluje u nama. Mi smo slijepi i hoćemo da izvadimo trun iz Oka brata našega, a imamo brvno u oku našem. Zamislite vi kakav je to svijepac kad sa brvnom hoće da iščačka trun iz oka brata svojega. A jedan od svetih otaca kaže, jel, kako možeš da vidiš trun, a imaš brvno u sobstvenom oku? To je totalno ogodilo. Imaš balvan u svom oku, a primijetio si kako brat ima trn i treba da mu ga izvadiš. To je potpuno ogodilo, praći se. To je još teže od prostog sljepile. To je, to je teška duhovna bolest izazvana grijehom i djelovanjem satanskih energija. Jer džavo je čovjekom mrzac. I on kad zaživi u čovjeku, on izaziva mržnju prema drugima. I vrlo će da napravi scenario i situaciju zbog kojeg ćeš ti da zamrziš, do, do, do smrti da mrziš bližnjeg. I danas mnogi ljudi, nažalost većina, kako se ono kaže u našem narodu, dišu mržnjom. Zamislite čovjeka koji diše mržnjom. Zato crkva, zato u vaš školi pokajanje, braćui i sestre, ovo, ovo je prava terapija, kad smo iskoristili ovu terapiju koju nam Gospod daje, nama ne bi trebali nikakvi drugi lekari i terapeuti, braćui i sestre. Ovo je savršena terapija, istina, u isto vrijeme i profinena i duhovna Realno, gledano danas vrlo mali broj ljudi sposoban da je praktikuje, jer smo oglubjeli. Evo vidite, u prvim danima savijamo koljena i tražimo da gospod otkrije sagrešenje naše. Ako smo iskreni braći i sese, do toga će doći, otkriće gospod. Ali ako smo površni, ništa od toga, samo smo izgubili dragocjeno vrijeme. Nikakve koristi od posta neće biti. Zato moramo biti vrlo pažljivi, jer demonske sile su posebno aktivne u vremenu posta. Kad čuju velikopostni gong, svi knezovi tame i sve sile podnebesa, braći i sestre, postavljaju posebnu takozvanu velikopostnu strategiju. Jer kod arhistratiga zla postoje i velikoposne strategije. Zašto? Zato što je crkva u periodu velikog posta naoružala svoju vjernu djecu. Tu je posebna potrebna promjena strategije, to treba da znam, ali naša strategija, strategija crkve, koja je Duhom Svetim postavljena i izatkana neuporedivo je snažnija i jača od djavoljih zamki. Ali potrebno je biti pažnji. Zato, kad čujemo da crkva predvaže prozbe ovog tipa, daruj mi da sagledam svoja sagrešenje. To je, braći i sese, za naše spasenje mnogo važno. Za našu borgu sa duhovima iz podnebeze mnogo važno. Čovjek koji sagleda svoje sagrešenje On postaje neprijatelj nečistih duhova. On se više ne ukvapa u njihovu šemu. On više nije njihov. On je postao pokajnik. On više ne osuđuje, a ko osuđuje, on demonima služi. On više ne zavidi, a zavist je demonska osobina. On više ne kleveta, on se više ne gnjevi, ili se značajno manje gnjevi. Ne zgo ne praznoslovi, Nije više toliko vrsto ljubi, srebru ljubi. Nije više u duhu očajanja, tu su sve posledice dobrog duhovnog stanja. Ali do tog stanja mi dolazimo molitvom, mi to nemamo, mi to tražimo. Duh celom mudrenosti. Smireno umlja, trpljenja, ljubavi. Daruj meni slugi tvome prazne ruke, ali traže, prose, sa koljena, braćo i sestre, pravimo zemne poklone. Obratite pažnju, kad pravite zemne poklone ili poklone, kako ko može, nije to uprazno, nije to zadovoljavanje forme, to je Otvoreno vrijeme, to je realno vrijeme. Ta metanija je mnogo važna. Tom metanijom, tom prozbom, traži sad, jer traje bogosluženje. Otvorena je limija sa nebesima. Sad govori što imaš. Nemojmo posle bogosluženja jedni druge da hvatamo za vratove, daveći jedni druge teškim pričama i iznoseći probleme. Tamođe nema potreba da ih iznosimo. Hvali ovo, nemam ovo, trebam mi ovo. Pa čekaj, što ti to tražiš od mene? Ajmo zajedno da tražimo od onoga koji može da nam da. I može i hoće da nam da. Jer crkva zna, braćo i sest, da gospod hoće da nam da. Pa ne bi nas ona obmanjivala da dolazimo večeras ovdje, tuci koljenima, tuci glavom i zađemo i nikom ništa. Ne, braćo i sest znao crkva da će Gospodat svim onima koji iskreno traže. A šta mi tražimo? Pa Duh Sveti nas uči, on sve drugo može da nam da, ali nam predvaže da tražimo ono najvažnije. A najvažnije je da sagledamo svoj grijeh, braći i sestre. Pritom treba znati da u tom poznanju, to je blagodatno poznanje, ponavljamo i podvlačimo Da je viđenje svojega grijeha dar Boži. Nemamo ga, ali ne znači da ne možemo da ga imamo. Ako ga isprosimo od gospoda. Je takav čovjek je promijenio svoj način života. To je, braćo i sestre, istinsko pokajanje. Potpuni obrt životni. I e, takav čovjek, istina, to je i bolan proces... Jer se ruši stari čovjek, ruši se ona stara građevina, onaj idol, onaj naš kumir kome smo se kvanjali i kome smo htjeli druge da privodimo da mu se poklone i našim umišljenim veličinama. To treba sve da se sruši i blagodatne munje udaraju i ruše ga. I mi pomažemo blagodati, pa se molimo, daruj mi da sa sagledam, da ne gledam više ovog mrtvaca, ovu lešinu, našminkanu, namontiranu veličinu. Daruj mi, sruši je, mi da vidim svoje ništavilo, da vidim svoje grijehe. Jer u vidjenju svojega grijeha, braću i sestre, Imamo mogućnost da sagledamo i onoga koji je došao radi grešnika. U vidjenju svoje bolesti data nam je mogućnost, pazite kako je to značaj, mogućnost da vidimo onoga koji je došao radi bolesnika. Jer on sam je rekao, zar ne, nisam došao radi pravednika i zdravljika, nego radi grešnika i bolesnika. E zato nas blagodat vodi tim putem viđenja svojega grijeha i svoje bolesti. Ne mojte da se otimate kad nas blagodat vodi tim putem, kad vam otkriva slabosti. Jer ono vas vodi tim putem da bi vas dovela do njega koji je već došao, braću i sestre, i tu je. Ali ukoliko mi ne vidimo svoj grijeh i ne želimo da ga vidimo i da ga priznamo stalno se opravdavajući, Bježajući od te spoznaje, iako nas blagodat poziva da prođemo tim putem, ali gordost naša ne da. ako ne priznamo svoju bovest, mi njega, iako prisutno, nećemo vidjeti, jer on se takvima ne otkriva, braći i sestri. Čovjek može da živi tik pored Boga, tu u njegovoj neposrednoj blizini, a da ga uopšte Ne vidi. Može život da mu prođe pored životodavca, a da on ne okusi od istinskog života. Zamislite tu katastrofu. Bio je pored tebe, bio je radi tebe, zbog tebe. Tu, svo vrijeme u crkvi i zamisli, nisi iskoristio. Isti otac sveti Jefrem Sirin kaže... Da ko tu priliku ne iskoristi, to je najveća bruka i sramota. Ko se ne spase, kaže on, to je sramota. Radite za i radi tvoga spasenja savio nebesa, brate. Sišao, postao jedan od nas, postao tvoj brat. Imaš brata koji je si i noćni jedinorodnik, sve organizovao Imaš duha svetoga, cara nebeskog na raspolaganju. Imaš crkvu Hristovu, imaš svete tajne, sve, sve. Imaš angele na raspolaganju, imaš bratoljubive svetitelje, mučenike. Imaš presvetu bogorodicu, vrhunsku zastupnicu. I ti to nisi iskoristio, ti si upakao završio. Ti si sa završio. To je, braćo i sestre, sramotno. Sveti Jovan Zvodusi kaže, za takve i kad ne bi bilo pakva, treba ga izmisliti. Zato, braćo i sestre, čuvajmo se, čuvajmo se prelesti. Nemojmo da tražimo, nemojmo ovdje da se napinjemo, kao u teretanama, da vidimo jesmo li oječali ovih nekoliko dana zato što smo postili, zato što smo se malo više Bogu pomolili, zato što smo malo više čitali ili ovdje ono. Biješte od toga kao od smrti. Čim počne demon da vam našaptava kako ste duhovnu znapredovali, kako ste bolji no što ste bili, ili još gore kako ste bolji od drugi, od toga biješte kao od smrti, bukvalno kao od džavove jer to ne dolazi od Boga nego od njega a kad, kad počnu da vam se otkrivaju grijesti strasti kad počnete u toku velikog posta više da jedete da se, da se više gnjevite kad se otkrije neka strast za koju niste ni znali da imate zavisti zlopamćenja, neke mržnje, nekakvoga gnjeva, neke tuge, ili iste te gordosti, ili bilo koje druge strasti, nemojte da bježite od toga. To je put spasenja. Dakle, blagodat, jesmo li se molili za to? Pita gospod, pa čekaj, jeste li se li molili za to? Viđe hlija tebe, sinoć i preksinoć, gdje me tanišeš i tražiš Da ti darujem da sagledaš svoje sagrešenje. Pa eto, ja sam ti to dao. I šta bi? E, do toga dolazi kad smo nesvjesni primoviti. Znači, išteš li da vidiš sagrešenje? Imaš ti potrebu za tim? Imaš li snage to viđenje da nosiš? Imaš, izvoli. I gospod, blagodat ću, blagodatnom Ulazi u našu dušu i otkriva, braćo i sves, grehovne rane. A što mislite, zašto je Sveti Jefrem plakao? On je čitalo ga života plakao, braćo i sves. Uzmite molitve Svetog Jefrema Sirina, pa pogledajte. Pažljivo slušajte molitve crke, pa Sveti oci jecaju. Kažu da, da su im grijesi do, do nozdrva i da mogu samo da da vape Gospodu, Gospode pomil. E to su oci koji su bili izobilno darivani upravo tim poznanjem, viđenjem svojih grehova. I što je rezultiralo, kako je rezultiralo sveto molitvom, braći Isus, molio Isus se Bogu svim svojim ogrehovljenim i oboljelim bićem, ali baš svim. Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Čuli u kanonu malo, malo, pa pomiluj me. Andrej Kritski, braći i sest, i svi pokajnice, svim svojim bićem, idu molitvom ka Gospodu. Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Upijaju ga molitvom. Primaju taj svešteni melem, blagodati na svoje otvorene rane. Tako i mi da krenemo da učimo. Daleko smo mi od svetih otaca, ali krenuli smo da učimo. Jer crkva, posebno u periodu velikog posta, jeste učionica, jeste nauka pokajanja, braći i svesta. Ona nas uči pokajanju, postepeno. Uči nas to i sve što je u nauci. Danas, vidite i sami, ko je čuo za nauku pokajanja, za školu pokajanja? Ko, braćuje se se? Pa to niko više ne nudi. ču škoga pokajanja, učitelj pokajanja. A crkva na tome insistira. Baš na tome. Zato budimo pažljivi. Nije ovako. Zbunjeni smo, dezorientisani, prevarani, Nepovjerljivi, znate, ljudi danas i crkvi prilaze sa sumnjom, zato što su mnogi prevareni nejednom, ali evo tu su sveti oci, tu je presveta bogorodica, treba intuicijom duhovnom da osjetimo da mi nismo u tuđem prostoru, nego u svom, u svojoj kući, samo što smo podivljali od gordosti. A pokajanjem treba da se vratimo onoj svijesti koja pripada i odlikuje sinove Bože. A da se vratimo kao bludni sinovi, tražeći i oproštaj ne od bilo koga, nego od Otca Nebeskog. Od Sina njegovog jedinorodnog i od Duha Svetog, Gospoda životvog, Gospoda utješitelja. Gospoda i sjelitelj. Eto u tom pravcu, daj Bože, da se krećemo, a da ne bismo skretali ni uvijevu, ni udesno, evo molitava crkve, evo učitelja pokajanja, evo i velikog Jefrema Sirina, evo i svih svetitelja, tu su da nam pomognu da tim putem hodimo smjelo, odvažno, pravilno, Da bismo se svi sabrali, braći i sestre, na dan Vaskresenja, da dočekamo onoga koga smo Bogešću tražili, koga smo kroz sobstveni grijeh, kroz vidjenje sobstvenog grijeha osjetili. Jer niko ne može gospoda da osjeti tako precizno, tako silno, tako duboko kao onaj koji je duboko svjestan svojega grijeha i duboko osjeća svoju bolest. Kao ona grešnica i kao mnogi bolestnici, tako i mi, braći i sestre, prizovimo Duha Svetog da nam otkrije, da nam daruje to viđenje, da bismo tako progledavši mogli da vidimo Onoga koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao sa nebesa i je se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek. Amin Boži